Tizenharmadik fejezet Franz Bayer éppen olyan kerekded és jókedélyű volt, mint a felesége. A Werwolf értesítette, hogy rövidesen meglátogatja valaki, aki a rendőrség elől bújkál, és ő a küszöbön várt a Müllert, aki valamivel nyolc óra előtt jelent meg nála. Még a halban, septében bemutatta a feleségének, aki azután rögtön bevette magát a konyhába. Nos, hát kedves Kolb, kedélyes kelet a házigazda, járta már valaha Württembergben. Bevallom még soha. Ohó! Mi erre híresek vagyunk ám a vendégszeretetünkről. Gondolom, jó lesne valami kis harapnivaló. Evet ma már valamit? Miller azt felelte, hogy nem reggelizett, de nem is ebédelt, a délután pedig a vonaton töltötte. Bájár ettől szinte kétségbe esett. Jóságoség, hiszen ez szörnyű. Ennie kell. Már tudom is, mit fogunk csinálni. Bemegyünk a városba, és valami pompásat pacsorázunk. Ugyan, fiam, ez a legkevesebb, amit megtehetek magáért. Kacsázó léptekkel eltűnt, hogy feleségével közölje. Elviszi a vendéget vacsorázni valahova a belvárosba. Tíz perccel később már Bayer kocsijában robogtak a város központja felé. Nürnbergtől a régi E12-es úton legalább két órányira fekszik Stuttgart még akkor is, ha az ember keményen hajt, már pedig Mackensen aznap este tövég nyomta a gázpedált. A vervolf hívása után fél órával már úton is volt, zsebében Bayer címével és minden szükséges tudnivalóval. Amikor befutott a városba, fél tizenegy volt. Bayer házáig meg sem állt. Bayerné, aki a Werwolf újabb hívásából időközben már megtudta, hogy a magát koldnak nevező egyén valaki egészen más, és könnyen meglehet, hogy a rendőrség besúgója, szinte reszkedett a félelemtől, amikor Mackensen befutott. A látogató modora alig ha nyugtatta meg a rémült asszonyt. Mikor mentek el? Úgy 3-4-8 tájban, nyögte Bayerné. Hová mentek? Nem tudom. Franz csak annyit mondott, hogy a fiatalember egész nap egy falatot sem evett, és most megvacsoráztatja egy étteremben valahol a városban. Én mondtam, hogy szívesen készítek vacsorát, de Franz imád étteremben vacsorázni. Bármilyen ürügy jól jön neki. Szóval ez a kolb. Ön állítólag látta, amikor az autójával leparkolt. Ez hol történt? Az asszony elmagyarázta, hol áll a Jaguár, és hogyan lehet a háztól odajutni. Mackenzie pár percig gondolkodott. Meg tudná mondani, melyik étterembe vihette a férje? A három mocsára kedvenc helye. A Friedrich Strassen, válaszolta. Először mindig ott próbálkozik. Mackensen elköszönt, és első útja a jaguárhoz vezetett. Alaposan szemügyre vette, tudta, hogy ezután felismeri, párhol is látja. Nem tudta eldönteni, várjon-e a kocsinál, amíg Miller előkerül, vagy eredjen a nyomukba. A Werwolf azt parancsolta, hogy keresse meg őket, figyelmeztesse Bayert és küldje haza, és utána intézzel Millert. Ezért aztán úgy döntött, hogy nem telefonál az étterembe. Ha most figyelmezteti Bayert, akkor Miller is rájön, hogy lebukott, még utat is nyerhet. Mackenzen az órájára pillantott. Tíz perc múlva tizenegy. Visszaült Mercedes-ébe, és elindult a belváros felé. József nyitott szemmel feküdt München egy kicsi, félreeső és jelentéktelen szállodájában, amikor a portáról felszóltak, hogy távirata érkezett. Legyalogolt a lépcsőn, majd a távirattal együtt újra visszatért a szobájába. Odaült a roskatag asztalhoz, feltépte a borítékot és átfutotta a meglehetősen hosszú adatsort, amely így kezdődött. Zöldség 481 márka, 53 fenig. Dinye 362 márka, 17 fenig. Narancs 627 márka, 24 fenig. Grépfrut 313 márka, 88 fenig. A gyümölcs és zöldségfélék listája hosszú volt, de kizárólag olyan tételekből tevődött össze, amelyeket hagyományosan Izrael exportált, és ezért úgy festett, mintha egy exporttal foglalkozó cég nyugat-németországi képviselőjének összeállított árajálat lenne. A nyilvános postai vonalak használata persze nem volt biztonságos, de Nyugat-Európában annyi kereskedelmi témájú táviratot adtak fel naponta, hogy az ellenőrzésükhöz még egy hadsereg is kevés lenne. Joseph a szavakra ügyesen vetve egyetlen hosszú sorba írta le egymás után a számokat. A márkákból és fenigekből álló ötjegyű számcsoportok eltűntek. Amikor az összes számot egymás mellé írta, újabb számcsoportokra bontotta a sort, de ez utal hatjegyűekre. Minden egyes számcsoportból kivonta az aznapi dátumot 1964. február 20-át, amelyet úgy írt le 20264. Az eredmény valamennyi esetben egy újabb hatjegyű számcsoport volt. Egy egyszerű titkosírást használt, amely a Webster-féle szótár New Yorki a Popular Library által kiadott kötetén alapult. A számcsoportok első három tagja a szótár oldalszámát jelölte. A negyedik szám 1-től 10-ig bármi lehetett. A páratlan szám az első hasábot, a páros a másodikat jelölte oldalanként. Az utolsó két szám egy azt mutatta, hogy fentről lefelé haladva hányadik szót kell leírni. Fél órán át megállás nélkül dolgozott, majd összeolvasta az üzenetet. Utána a kezébe temette az arcát. 30 perccel később már Leonnál volt. A bosszúállók csoportjának vezetője elolvasta az üzenetet, és nagyot káromkodott. Sajnálom, szólalt meg hosszú hallgatás után. Erről nem tudhattam. A két ember valóban nem sejthette, hogy az elmúlt hat nap folyamán három információ töredék futott be a hosszadhoz. Az egyik Izrael Buános Ayresi ügynökétől származott, aki jelentette, hogy valaki 1 millió márkának megfelelő összeg átutalására adott megbízást egy bizonyos vulkár részére, hogy segítséget nyújtson kutatói vállalkozása következő lépcsőjének befejezéséhez. A második egy olyan svájci bank zsidó alkalmazottjától érkezett, amelyről tudták, hogy régóta foglalkozik a titkos náci pénzalapokból történő átutalásokkal. Az alkalmazottól megtudták, hogy a bankba egy millió márka összegű átutalás érkezett beírútból, és ezt készpénzben fel is vette egy magát Fritz Wegenernek nevező férfi, akinek legalább 10 éve nyitották meg a számlát a banknál. A harmadik információt a 333-as biztonsági személyzetének egy vezető beosztású egyiptomi tisztje szolgáltatta, aki a nyugdíját csinosan kiegészítő summa fejében néhány órán át elbeszélgetett egy római szállodában a Mossad egyik emberével. Elmondta, hogy a rakétákhoz csupán egy megbízható távirányító rendszer hiányzik, és beszámolt arról, hogy ennek a kutatási, illetve gyártási munkálatait egy nyugat-németországi gyárban végzik, és az odeszának ez az egész több millió márkájába kerül. A három töredék ezer mással együtt annak a Juvel Néman professzornak a számítógépes adatbankjába került, akinek először sikerült hírszerzés elemzési feladatok elvégzésére alkalmassá tenni a számítógépet, és aki később az izraeli atombomba atya lett. Az emberi agy talán hibát vétett volna, az izegő áramkörök azonban összekapcsolták a három elemet, és emlékeztek arra is, hogy mielőtt 1955-ben a tulajdon felesége lebuktatta volna, Rosman a Fritz Wegener nevet használta. József a föld alatti főhadiszálláson neki támadt Leonnak. Mostantól kezdve itt maradok, el sem fogok mozdulni a telefon közeléből, Szerezzenek nekem egy erős motorkerékpárt, meg egy motoros ruhát. Egy órán belül legyen itt mindkettő. Amikor ez a maguk drágalátos miller -jel jelentkezik, ha ugyan jelentkezik, gyorsan utol kell érnem. Ha lebukik, akkor már hiába siet, vetette közbe Leon. Nem csoda, hogy el akarták riasztani. Ha csak néhány kilométerre megközelíti azt az embert, megölik. Leon távozott, közben József még egyszer átfutotta a Tel Avivból kapott táviratot, amely így szólt. Rádió készültség új információ szerint rakéták sikerének kulcsa a német gyáros a te hatáskörzetedben stop. Fedőneve vulkán stop. Valószínűleg azonos Rosmannal stop. Azonnal felhasználni Millert stop. Felkutatni és megsemmisíteni rosmant stop. Kormorán. József leült az asztalhoz, és aprólékos gonddal tisztogatni kezdte Walter PPK típusú pisztolyát. Miközben betározott, időről időre a néma telefonra vetette pillantását. Bayer kiváló házigazdaként viselkedett, vacsora közben hatalmasakat nevetett, miközben egyik régi viccet a másik után puffogtatta el. Miller néhányszor megpróbálta az új útlevérre terelni a szót. Bayer mindannyiszor alaposan hátba vágta, közölte vele, hogy ne aggódjon, majd hozzátette. Bízd csak rám öreg harcos, bízd az öreg Franz Bayerre. Mutatójával sokat mondóan megütögette orra jobboldalát, kacsintott, majd újabb kedélyeskedési roham következett. A riporteri munkával eltöltött 8 év alatt Miller megtanulta, hogyan lehet úgy inni, hogy közben tiszta maradjon az ember feje. Nem volt hozzászokva a hatalmas mennyiségű fehérborhoz, amelyel bőségesen öblögették a torkukat vacsora után, ám a fehérbornak van egy felettébb előnyös tulajdonsága, ha a másikat be akarjuk rugatni. Jéggeltelt pesgős vödörben szolgálják fel, hogy hideg maradjon. Millernek háromszor is sikerült poharát a vödörbe üríteni, miközben Bayer másfelé nézett. Mire megérkezett az édesség, már a második palackot is elpusztították, és Bayer egyre jobban izzadt csontgombos zakójában. Ettől még szomjasabb lett, és rendelt egy újabb üveggel. Miller úgy tett, mintha aggasztaná, hogy talán mégis lehetetlen lesz új útlevélhez jutnia, és le fogják tartóztatni az 1945-ös Flossenburgi dolgok miatt. Fényképre szükség lesz, ugye? kérdezte Gonther Helten. Aha, kell majd egy pár fotó, böffentette Bayer. Nem gond. Az állomáson vannak automaták, majd ott elintézed. Megvárod, míg a hajad meg a bajuszod kicsit kinő, és tulajdon anyád sem fog rád ismerni. És utána? Kérdezte Miller. Bayer áthajolt az asztalon, és kövér kezét a vállára tette. Miközben a másik sűrű csuklások közepette a fülébe sugdosott, Miller fintorgott az alkohol bűzétől. Utána majd elküldöm a fotókat egy barátomhoz, és egy héttel később már meg is jön az útlevél. Az útlevéllel kiváltjuk a jogosítványodat, No, ahhoz azért előbb meg kell felelned a vizsgán, meg a társadalom biztosítási kártyádat. A hatóságok csak annyit tudnak majd, hogy 15 év után most érkeztél vissza külföldről. Nem lesz vele probléma, öreg fiú, ne izgulj! Bayer egyre részegebb lett, de azért még tudott parancsolni a nyelvének. Többet nem volt hajlandó elárulni, Miller pedig nem merte jobban erőltetni a dolgot, mert félt, hogy vendéglátója gyanút fog, ezért inkább teljesen magába zárkózott. Miller a lelki üdvösségét is odaadta volna egy kávéért, de mégsem kért, mert nem akarta, hogy a koffeintől esetleg Bayer is kiózanodjon. Kövér házigazdája tömött pénztárcát vett elő és fizetett, majd elindultak a ruhatár felé. Az óra 10 óra 30-at mutatott. Csodálatos este volt, Bayer úr, köszönöm. Franz, Franz, dohogta a kövér házigazda, miközben belepréselte magát a kabátjába. Úgy látszik, Stuttgartban ennyi az éjszakai élet, jegyezte meg Miller, miközben ő is a kabátjába. – Butaság, gyermekem! Csak te még nem tudod. is város ez, nekem elhiheted. Legalább fél tucat jó kis kabaré van benne. Volna kedved megnézni az egyiket? – Olyan kabarék, ahol is meg minden? – kérdezte tágranyílt szemmel Miller. Bayer csak úgy sugárzott a derűtől. – Viccelsz velem! Azokat a vetközőst cicákat én is szívesen megnézném. Bayer nagyvonalú borravalót nyomott a ruhatáros lány markába, és kilépett az utcára. – Milyen éjszakai mulatók vannak Stuttgartban? – kérdezte nagy ártatlanul Miller. Hm, lássuk csak. A Mullenrús, a Balzak, az Imperiál, meg a Szajonára. Azután ott van még a Mádlein, az Eberhard Éberhárt? Eberhard? Jóságos Isten, micsoda véletlen! Úgy hívják a volt főnökömet Brémában. Azt, aki kihúzott a slamasztikából és beajánlott a Nürnbergi ügyvédhez. Jól van, jól, kiváló. Akkor most menjünk mulatni. Heherészed Bayer, majd előre ment a kocsiához. Mackenzen negyed tizenkettőkor lépett be a három mocsárhoz címzett vendéglőbe. A főpincért kereste, a képen az utolsó vendégeket kísérte kifelé. Bájer úr, igen, itt járt ma este, úgy fél órája, hogy elment. Egy vendégés vele volt? Magas férfi, rövid, rövidhajú, bajuszos. Úgy van, emlékszem rájuk, ott ültek a sarokasztalnál. Mackenzen keze nem ütközött ellenállásba, mikor egy márkás csúsztatott a férfi markába. Létfontosság, hogy megtaláljam, élet halálról van szó. Tudja, a felesége hirtelen összeesett. A főpincér ábrázata csupa ránc lett az együttérzéstől. Ja, Istenem, de szörnyű! Nem tudja, hova mentek innen? Bevallom, fogalmam sincs, tárta szét a kezét a pincér, majd odaszólt az egyik pincér gyereknek. Hans, te szolgáltál fel a sarokasztalnál Bájer meg a vendégének. Nem említették, hogy mennek még valahova innen? Nem, válaszolt Hans, nem hallottam ilyesmit. Talán kérdezze meg a ruhatároslányt, javasolta a főpincér. Ő talán hallott valamit. Mackensen a lányt is megkérdezte. Azután elkérte a legfrissebb Stuttgarti műsorkalóz egy példányát. A szórakozó helyek között fél tucat kabarét talált. A középső lapon egy város térkép volt. Visszaballagott a kocsiához és neki indult az első felé. Miller és Bayer egy kétszemélyes asztalnál ültek a Madeleine-ben. Bayer már a második nagy pohár ítta. Dűllett szemekkel merett a táncparket közepén riszáló táncosnőre, aki most ujjaival éppen szétpattintotta a melltartója amikor a tenyérnyi ruhadarab végre a földre húlt, Bájer a könyökével oldalba vágta Millet. Szinte remegett a gyönyörűségtől. Micsoda cicik öcsém, micsoda cicik! csuklotta. Már jóval elmúlt éjfél, és Bájer egyre részegebb lett. Bájer úr, kérem, én aggódom sútogta Miller. Én mégiscsak menekülőben vagyok. Milyen gyorsan tudja nekem megszerezni azt az útlevelet? Bájer átölelte Miller vállát. Figyelj ide, Rolf öregharcos! Megmondtam már, ne izgulj! Bíz csak az öreg francra! Azzal szélesen vigyorogva kacsintott egyet. Az útleveleket nem én gyártom. Én csak elküldöm a dolgokat az illetőhöz, aki ezzel foglalkozik, az meg egy héttel később visszaküldi nekem. Nem gond. Most pedig így áll egyet francbácsival. Kezét bizonytalan mozdulattal a magasba emelte. Pincér, még egy rundot! Miller a széké hátradőlve latolgatta az esélyeket. Ha várnia kell, míg a haja és a bajusz nő, mielőtt mielőtt lefényképezkedne, az akár hetekig is eltarthat. Bayerből pedig semmilyen fortéjel nem tudja kiszedni az Odessa készítőjének a nevét és a címét. Lehet, hogy részeg, de annyira azért nem, hogy merő nyelvboltlásból kiadja a kapcsolatát. Az első műsor vége előtt sehogyan sem tudta elvonszolni a klubból az Odessa ügynökét. Amikor végre ismét a hideg éjszakai levegőn voltak, már egy óra is elmúlt. Bayer enyhén támolygott, félkézzel átfogta Miller vállát, a hirtelen hideg csak rontott az állapotán. Majd én vezetek hazáig, mondta Miller, amikor a saroknál álló kocsihoz értek. Kivette a kulcsot Bayer kabát zsebéből. A kövér ember tiltakozás nélkül hagyta, hogy besegítse a oldali ülésbe. Miller becsapta az ajtót, megkerülte a kocsit és beült a volán mögé. Abban a percben egy szürke Mercedes kanyarodott be a sarkon, és vagy húsz méterrel mögöttük nagy fékcsikorgás közepette megállt. A szélvédő mögött Mackensen ült, aki már túl volt az összes többi mulatón, és most árgúj szemekkel olvasta le a madline elől elhajtó kocsi rendszámát. Ezt a számot adta meg Ez lesz Bayern kocsija. Mackensen a pedálra lépett és a nyomukba eredt. Miller tudatában volt, hogy a vérében elég magas az alkoholszint, ezért óvatosan hajtott. Még csak azt hiányzott volna, hogy megállítsa őket egy rendőr, akinél esetleg szonda is van. Nem bájárék elé, hanem a saját szállodájához hajtott. Menet közben Bayer elszundított. Feje előre billent, tokája széterült a galéria és a nyakkendője fölött. A szálloda előtt Miller rángatni kezdte. Gyerünk már, ébresztő, gyere, franc, ígyunk még egy búcsú pohárral. A dagat üres tekintettel bámult rá. Haza kell mennem, motyogta. Vár az asszony. már csak egyet búcsúzóul. Iszunk egy kortyot a szobámban és beszélgetünk a régi szép időkről. Bayer részegen vigyorgott. A régi szép időkről. Micsoda idők voltak azok, Rolf? Miller megkerült a kocsit, és kisegítette a kövér embert a járdára. szerű idők, mondta, és áttámogatta Bájert az útesten majd be az ajtón. Gyere, beszélgessünk a régi szép időkről. Az utca végén a Mercedes kikapcsolta a világítást, és a többi szürke árnyék közé. Miller a sebében tartotta a szobája kulcsát. A pult mögött az éjszakai portás már szendergett. Bájer motyogni kezdett valamit. Psszt! Súgta Miller. Nem szabad hangoskodni. Nem szabad hangoskodni, ismételte Bayer, és úgy csörtetett felfelé lábúj hegyen, mint egy elefánt. Még kuncogott is a saját színészi teljesítményén. Miller szerencséjére szobája az első emeleten volt, különben talán soha nem érnek el odáig. Kinyitotta az ajtót, felkattintotta a villanyt, és lesegítette Bayert az egyetlen karosszékbe egy durva, merev támlájú falkotmányba. Makenzen a szállodával szemközt állt az utcán, és a sötét ablakokat figyelte. Hajnali két órakor már sehol nem égett a villany. Amikor Miller felgyújtotta a lámpát, megjegyezte, hogy a szoba az első emeleten van, a szálló jobboldali szárnyán. Azon tűnődött, ne menjene fel és üsse le Millert, amikor az kinyitja a szoba ajtaját. Két dolog miatt végül is másként döntött. Az üvegajtón át látta, hogy az éjszakai portás, akit felébresztett Bayer csörtetése, most a halban tesz vesz. Biztosan megjegyezné magának az idegent, aki hajnali kettőkor igyekszik felfelé és később pontos személy tudna adni a rendőrségnek. A másikok, ok, amely miatt megváltoztatta a tervét, Bayer állapota volt. Látta, hogy támogatta Miller át az útesten a kövér embert, és tudta, hogy miután Millert elintézte, őt képtelen lenne sietve elvonszolni a szállodából. Ha pedig Bayert elkapja a rendőrség, az problémát jelent a Verwolf számára. Bájer a látszat ellenére előkelő helyet foglalt el a körözöttek listáján a saját neve alatt, és fontos szerepet játszott az Odesszában. Volt valami, ami miatt úgy döntött, hogy az ablakon támod. Az utca túloldalán a szállodával szemben egy félig befejezett épület állt. A vászerkezet és az emeletek már elkészültek. Az alsó emeletekre egy durva, betonból készült lépcsőn fel lehetett jutni. Elindult visszafelé a kocsiához, hogy a csomagtartóból elővegye a vadászkarabélyt. A csapás teljesen váratlanul érte Bayert. Reflexeit eltompította az ital, ezért képtelen volt időben kitérni az ütés elől. Miller úgy tett, mintha egy eldugott üveg viszkit keresne, kinyitotta a nyajtót és kivette a tartalék nyakkendőjét. A másik a nyakába lógott. Ezt is levette. Még soha nem volt alkalma, hogy a gyakorlatban is kipróbálja azokat az ütéseket, amelyeket tíz éve a hadseregben tanult, így nem nagyon tudta, milyen a hatásuk. Bayert agatnyak a rózsaszín hegyként tornyosult a foteltámlája felé. Régi szép idők, prima idők, motyogta. A látvány arra késztette Millert, hogy akkorát üssön, amekkorát csak tud. Az ütés nem volt elég erős ahhoz, hogy Bayer elveszítse az eszméletét, mert Miller tenyerének az éle puha volt, továbbá gyakorlatlanul sújtott, és Bayer nyakát vastag hájréteg védte, de azért megtette a magáért. Mire az Odessa ügynök kirázta fejéből a szédülést, már mindkét csuklója szolosan a két karpához volt kötözve. – Mi az Isten? – Hördült fel, és megrázta a fejét, hogy kitisztuljon. Egy láthatatlan kéz leoldotta a nyakendőjét, és odakötözte vele bal bokáját a széklábához. Másik bokáját a telefonzsinór rögzítette. Pislogva nézett fel Millerre, amint lassan derengeni kezdett benne a felismerés. Csak úgy, mint ebből a fajtából oly sokat, Bayert is kínoszta egy makacsul vissza-visszatérő rémálom. – Innen nem tudsz elhurcolni, – mondta. – Engem ugyan nem visztek Tel Avivbe. Nem tudtok semmit bizonyítani, egy újjal sem nyúltam hozzátok. A szó bennereket, amikor a szájába egy összehajtogatott zoknit tömtek, az arcára pedig egy gyapjusál került. Miller gondoskodó természetű édesanyjának ajándékai. A kötés mintái között dühös rémülettel villogott elő Bayer szeme. Miller közelebb húzta az egyetlen széket. Megfordította, szétterpesztett lábbal ráült, hogy végül az arca még 50 centiméternyire sem volt Bayerétől. Figyelj rám, te kövér disznó! Először is nem vagyok izraeli ügynök, másodszor pedig nem és sehová. Itt maradsz és beszélni fogsz, megértetted? Franz Bayer válasz helyett kipámult a sár között. A szeméből már eltűnt a derűs vidámság. Véres volt, mint egy bozóban rejtőző dühös vaddisznóé. Azt akarom tudni, és még hajnal előtt meg is tudom, hogy ki készíti az Odessa számára az útleveleket. A neve és a címekkel. kell. Miller körülnézve megpillantotta az olvasó lámpát az ágy melletti asztalkán. A vezetéket kihúzta a falból, és magához vette. Nos, Bayer, vagy akármi is a neved, most kiveszem a szádból a tömést. Beszélni fogsz. Ha kiáltani próbálsz, ezzel kapsz a fejedre. Nem érdekel különösebben, hogy betörike e vagy sem, érted? Miller nem mondott igazat. Eddig még soha nem ölt embert, és nem is állt szándékában éppen most elkezdeni. Lassú mozdulatokkal levette a sálat, és kiszedte az oknit Bayer szájából. A lámpát a másik kezével magasan Bayer feje felett tartotta ütésre készen. – Te szemét! – sútogta bájer. Kén vagy. Belőlem nem szedsz ki semmit. Alig tudta kimondani, már ismét a szájában volt az okni. Visszakerült az arcára a sális. – Nem? – kérdezte Miller. – Majd meglátjuk. Az ujjaiddal kezdjük. Majd meglátjuk, hogy tetszik. Bayer jobb kezének kis és gyűrűs ujját addig hajlította hátrafelé, hogy már szinte függőlegesen álltak. Bájer úgy dobálta magát a karosszékben, hogy az kis ilyen felborult. Miller megtámasztotta, majd enyhítette a feszítést. Ismét levette a sálat. Akár az összes újadat eltörhetem, Bayer, suttogta. Azután pedig kiveszem a körtét a foglalatból, bekapcsolom a villanyt és beledugom a farkadat. Bayer lehunta a szemét, arcán csak úgy patakzott a verejték. Ne, az elektródokat ne, ott ne, motyogta. Tudod már milyen, igaz? csattant Miller hangja Bayer füle mellett. Bayer újra becsukta a szemét és halkan nyöszörgött. Bizony, nagyon is tudta, milyen az. Húsz évvel ezelőtt ő is egyike volt azoknak, akik megcsonkították és szinte péppé verték a fehér nyulat, Jeó Tomász repülős alezredest a párizsi fréznezi börtön alatti katakombákban. Nagyon is tudta, milyen az, csak éppen eddig nem ő volt a szenvedő alany. – Beszély! sziszegte Miller. – A hamisító nevét és címét! Bayer lassan ingatta a fejét. – Nem tehetem! – suttogta. – Megölnek! Miller újra betömte a száját. Megmarkolta Bayer kisúját, behúnyta a szemét és rántott rajta egyet. A csont az új percenél elroppant. Bayer teste megrándult a fotelban és a sába. Miller lekapta az arcáról a sálat, mielőtt Bayer megfulladhatott volna. A kövér férfi feje előrebukott és a drága vacsora a két üveg borral, és jó néhány dupla viszkivel együtt végig folyta mellén bele az ölébe. – Beszélj! – mondta Miller. – Kilenc ujjad van még. Bayer behúnyt szemmel nyelt egy nagyot. – "Vinzer", mondta. – Ki? – "Vinzer. Klaus Winzer. – Ő csinálja az útleveleket. Hivatásos, hamisító nyomdás. Hol? Melyik városban? Megölnek. Ha nem beszélsz, én öllek meg. Melyik városban? Osnabrück, sútott a bájer. Miller újra betömte a száját és lázasan gondolkozott. Klaus Winzer egy Osnabrücki nyomdás. Kinyitotta a diplomata táskáját, amelyben Salomon Tauber naplója mellett néhány térkép is lapult. Elővette az NSK autós térképét. A messzi északrajna Westfáliában fekvő Osnabrück felé Mannheim, Frankfurt, Dortmund és Münster irányában vezetett az autót. Az útviszonyoktól függően legalább 4 5 órás vezetés. Február 21 ike volt, majdnem hajnali három óra. Az utca túloldalán Mackenzen megborzongott a félig elkészült ház második emeletén. Szemben az első emeleti ablakban még mindig égett a lámpa. Szeme hol a kivilágított ablakot, hol a bejáratot figyelte csak kijönne Bayer, gondolta, akkor egyedül a Millert. Ha Miller jön neki, akkor megvárná még távolabb él, akkor ölni meg. Ha legalább kinyitná valaki az ablakot, hogy friss levegőt engedjen be. Újra megborzongott, és szorosabban markolta a nehéz Remington 300-ast. Ilyen fegyverrel 11 néhány méter nem távolság. Mackensen tudott várni, türelmes ember volt. Miller csendesen összecsomagolta a holmiát. Bayernek legalább hat órán át csendben kell maradnia. Meg lehet, hogy annyira fél a feletteseitől, hogy amúgy sem riasztaná őket most, miután elárulta a hamisítót. Erre azonban Miller nem számíthatott. Az utolsó perceket azzal töltötte, hogy megszorította a kötéseket és a Bayert megnémító tömést. A karosszéket óvatosan oldalra döntötte, nehogy a kövér ember felborítsa, és a robbaljal próbálja meg felhívni magára a figyelmet. A telefon zsinórját már korábban kitépte. Még egyszer utoljára körbenézett, és bezárta maga mögött az ajtót. Már majdnem a lépcsőnél járt, amikor eszébe ötlött valami. Az éjszakai portás láthatta őket, amikor kettesben mentek felfelé. Mit szólna, ha most egyedül jönne le, kifizetni a számlát és távozna? Miller sarkon fordult, és a szálloda túlsó oldala felé indult. A folyosó végén egy ablak nyílt a tűzlétrára. Kinyitotta és kilépett a szabadba. Másodpercekkel később a hátsó udvarban volt a garázsoknál. Innen egy hátsó kiárat a szálloda mögötti sikátorba vezetett. Két perccel később már öles léptekkel igyekezett a három kilométerrel odébb várakozó jaguárja felé, melyet Bayer házától alig néhány száz méternyire parkolt le. Az ital és az éjszakai események hatására iszonyatosan fáradnak érezte magát. Nagy szüksége lett volna egy kis alvásra, de Winzert el kellett érnie, még mielőtt valaki riadót fúj. Az idő már közel járt a hajnali négy órához, amikor beleroskadt a vezetőülésbe, és újabb fél óra múlt el, mire kiért a Heilbronn-Mannheim felé vezető autópályára. Távozása után az időközben teljesen kiózanodott Bayer szinte azonnal nekilátott, hogy kiszabadítsa magát. Megpróbált annyira előre előrehajolni, hogy a szájába gyömöszölt Zoknin meg a sálonát át elharaphassa a csuklóját rögzítő nyakkendő csomóját. Annyira kövér volt, hogy ez sem sikerült neki a szájába dugott zokni amúgy is szétfeszítette a fogait. Percenként abba kellett hagyni a kísérletezést, hogy megpihenjen és mélyeket lélegezzen az óránát. A bokája körül megcsomozott kötelékekkel sem boldogult. Végül úgy döntött, hogy a törött és egyre dagadtabb kisújából kisugárzó fájdalom ellenére inkább a csuklóját próbálja meg kiszabadítani. Amikor ez sem vezetett eredményre, észrevette a padló heverő olvasó lámpát. Az izzó benne volt ugyan, de egy törött villanykörte szilánkjaival át lehetne mecceni egy közönséges nyakkendőt. Egy óráig tartott, mire a felborult karosszékkel sikerült odáig araszolnia, és tudta törni a körtét. Talán könnyűnek tűnik, de valójában nem egyszerű dolog egy kötést egyetlen üvegszilánkkal átvágni. Egyetlen szövetszál átmecése is több órát vesz igénybe. Ráadásul Bayer erősen izzadt, a verejtéktől átnedvesedett az anyag, és egyre jobban szorította két párnás csuklóját. Hét óra felé járt már az idő, és a város háztetői felett derengeni kezdett a hajnal, mire a bal csuklóján a sok kis bemetszés hatására engedett a kötés. Majdnem nyolcat harangoztak, amikor a bal keze kiszabadult. Addigra Miller Jaguarja már a Köln városát megkerülő körgyűrűn vágtatott, hogy maga mögé gyűrje az Osznabrükkig hátra lévő 150 kilométert. Elérte az eső, majd a jeges úttestre alattomos hódara hulladt. Az ablaktörlők págyasztó ide-oda mozgásától többször is majdnem elaludt. Lelassított, és tartotta az óránkénti százas tempót, mert nem szeretett volna belerohanni az útmenti latyakos szántásba. Szabad bal kezével Bájer percek alatt leszette a fejéről a sálat, és kivette a szájából a tömést, majd hosszú ideig mohó szívta be a levegőt. Undorító szakterjengett a szobában, a hányadék, a félelem, az izzacs és a viszki szagának keveréke. A törött ujjából hasító fájdalomtól fintorogva kibogozta a jobb kezét, majd a lábait is kiszabadította. Első gondolata az ajtó volt, de az zárva találta. Megpróbálkozott a telefonnal is, az sem működött. Új támolygott, mintha részeg lenne, mert a gúzsba kötött lábai teljesen elgémberedtek. Végül az ablakhoz vonzolta magát, elrántotta a függönyt, és szinte feltépte az ablaktáblákat. Mackensen a hideg ellenérés kis ilyen elbóbiskolt a leshelyén, amikor észrevette, hogy Miller szobájában elhúzzák a függönyt. A remington a vállához emelte és várt, amíg a csipkefüggöny mögötti alak feltépi az ablakot. Akkor egyenest az arcába tüzelt. A lövedék a torkán talált el Bayert, aki már halott volt, mielőtt a padlóra zuhant volna. A fegyverdőrrenést lehet, hogy egy percig valami autó kipufukójának vélik, tovább azonban semmi esetre sem. Makenzen tudta, hogy a kora reggeli időpont ellenére is várható, hogy egy percen belül jön valaki, hogy megnézze, mi okozta a zajt. Nem vesztegette azzal az idejét, hogy még egyszer átnézen a szobába, már rohant lefelé a lépcsőn. A hátsó kiáraton távozott, futva kerülte ki az útjában álló két betonkeverőt és egy sóderhalmot. A lövéstől számított 60 másodpercen belül kocsijánál volt, a fegyvert bedobta a csomagtartóba és elhajtott. Már akkor érezte, hogy valami nincs rendjén, amikor a volán mögött ülve elfordította a slusz Gyanította, hogy tévedett. A verwolf tájékoztatása szerint egy magas, sovány férfit kellett volna megölnie. Lelki szemei előtt az a férfi a függöny mögött inkább kövér volt. Annak alapján, amit előző este látott, biztos volt benne, hogy Bayert lőtte le. Nem mintha ez komoly gondot jelentett volna. Amint Miller meglátja Bayert holtan feküdni a szőnyegen, úgy iszkol majd, hogy a lába bírja következésképpen meg sem áll, míg odaér a kocsijához, három kilométerre ide. Mackensen arra felé hajtott, ahol utoljára látta a jaguárt. Igazából csak akkor kezdte magát pocsékul érezni, mikor a csendes mellékutcában egy üres helyet látott az Opel és a Benz teherkocsi között ott, ahol az este még a jaguár parkolt. Persze nem Mackensen lett volna az Odessa első számú ítélet végrehajtója, ha ahhoz a fajtához tartozik, akik könnyen pánikba esnek. Elég sok kényes helyzetet megélt már életében. Néhány percig szótlanul ült a Mercedes volánja mögött, mielőtt reagált volna arra a tényre, hogy Miller már talán több száz kilométerre járhat. Úgy okoskodott, ha Miller életben hagyta Bayert, akkor vagy nem tudott meg tőle semmit, vagy igen. Az első változat esetén nem történt semmi baj. Millert elintézheti később is. Nincs ok a sietségre. Ha azonban Miller mégis kiszedett valamit Bayerből, az csak is információ lehet és egyedül a verwolf tudja, mit akarhatott megtudni Miller éppen Bayertől. Ezért azután, bár tartott a Werwolf dühétől, elindult, hogy telefonáljon neki. Tíz percébe telt, mire talált egy nyilvános fülkét. Távolsági hívások céljára mindig volt nála egy zsebre való egymárkás érme. Az események hírére a Werwolf valóban dürohamot kapott Nürnbergben, és válogatott szitkok özönét zúdított a bérgyilkosára. Jó ideig eltartott, míg valamennyes lehiggadt. Találja meg maga marha, de minél előbb. Csak az Úristen tudja, hova tűnt. Mackensen türelmesen elmagyarázta a főnökének, hogy tudnia kell, milyen információt adhatott át Ad Bayer Millernek a halála előtt. A vonal túlsó végén a Werwolf elgondolkodott. Jóságoség, suttogta a Hajlóba. A hamisító. Megtudta a hamisító nevét. Miféle hamisítóért, főnök? kérdezte Mackensen. A Werwolf összeszedte magát. Felveszem a kapcsolatot az illetővel, és figyelmeztetem, szólalt meghatározottan. Megmondom, hova ment Miller. Egy címet diktál be Mackensennek, majd hozzátette. Úgy hajtson Oszna Brückig, mint még soha. Millert vagy az adott címen, vagy valahol a városban fogja megtalálni. Ha nincs a háznál, keresse a jaguárt. Az az egyetlen biztos pont, ahova mindig visszatér. Levágta a kajlót, de azonmód újra fel is vette, és a tudokozót kérte. Amikor megmondták neki, amit kért, Feltárcsázott egy ki számot. Stuttgartban üresen búgott a kagyló Mackensen kezében. Várándítva visszatette a helyére, és elindult a kocsiához. Közben már maga előtt látta a hosszú, fárasztó utazást, amelynek a végén újabb munka vár rá. Majdnem annyira fáradt volt, mint Miller, aki akkor már csupán 30 kilométerre járt Osznabrükktől. Egyikük sem aludt az utolsó 24 órában, és Mackensen a tegnapi ebéd óta egy falatot sem evett. A csontjáig átfagyott a hosszú vírasztás alatt, és nagyon vágyott egy gőzölgő, forró kávéra, amelyet leöblíthetne Steinhagerrel, de inkább mégis visszament a Mercedeshez, és nekiindult éjszaknak a Westfalia fényvezető úton.